...och välkomna till programmet Nyheter från Israel. Det här är en live-upptagning nere från Israel. Jag heter Dan Johansson. Jag önskar er shalom. Jag finns just nu nere i Eilat. Solen skiner, du vet. Här nere i Eilat har de 365 soldagar. Och häromdagen fick vi några droppar regn. Och det var nog allt som de får i år, kanske. Det är 25 grader i vattnet. Solen skiner en klarblå himmel dag efter dag. Men om några dagar ska vi åka hem till Sverige. Jag har förstått att det är regnigt och blåsigt och, och lite sådär. Men nu gäller det Israel. Här kommer en hel del nyheter. Tyvärr kan jag ju inte hebrist säga så att när jag tittar på tv här på nyheter och allting så förstår jag inte vad de säger men jag får titta på bilderna och ana mig till vad man vad programmet och nyheterna handlar om Det har ju varit ett lugnt ett tag mellan Gazaremsan och Fäderott det har ju syntts någon form av vapenspillrestånd men igår rapporterade de på nyheterna här att igår landade den 275:e raketen i Söderrott. De meddelsningen vi hör säkert inte om dem hemma i Sverige. De fortkör men med lite mindre frekvens just nu. Igår slog den 275 raketen ner i Söderrott trots att man har sagt att det ska vara vapenvila där. Sen har det varit väldigt mycket nyhetsprogram här om den här fångne soldaten till Ad Shallit eh att såg att han var frigiven men det var liksom rykten att frigivningen skulle vara på gång och vi får se vi hoppas ju att man ska byta ut alltså 1000 terrorister och mördare eh <skratt> som för att få den här ensamma grabben frigiven som har suttit nu i 3 år för över 2 år i en inlåst het rum någonstans på Gazaremsan Och jag hoppas verkligen att han så fort som möjligt släpper ut ur det där. Israel är naturligtvis orolig han för att släppa tusen terrorister och mördare nu och man fruktar liksom vad kommer de att göra när de är tillbaka på Gazaremsan och Västbanken igen. Men man är beredd att betala det priset för att få loss den här unge soldaten. Israel Samej och frigvapen och marin har ju som princip att aldrig överge en soldat antingen han är levande eller död bakom fiendens linjer utan alla ska hem eller en byttemängd en mängd palestinska fångar upp mot Libanon för att få ut kvarlevorna efter två piloter som stupade i ett tidigare krig och man fick då hem deras kroppar eh i sistår och lämnade då tillbaka en mängd eh, palestinska terrorister som tack för det. Det var ett uppståndelse här uppe i Tel Aviv. Läste jag om här på för något dygn sedan. Då var det ortodoxa judar som var ute och demonstrerade på gatorna. Och det är ju ovanligt att se alla dessa svartklädda män, vet du, med hårlockar och stora hattar på sig och i kamp med poliserna. Nu var det ju en fredlig kamp men... Det det gällde det var att det israeliska företaget Intel som gör alla sådana här chips och sådana här till alla datorer som du har hemma och som finns över hela världen. De hade beslutat sig för att börja arbeta i ett ännu högre tempo. Då skulle man också jobba på Zabbaten och det blev för mycket för de ortodoxa. Så då gick man ut och slogs på gatorna för att få Intel att sluta arbeta på Zabbaten. Så jag vet inte var... Då som kom ut av det men bråket värre var det i alla fall. Så man visar här hur i svenska marinen har bordat ett iranskt fartyg ut i Medelhavet. Man visste tydligen genom spioner i Iran eller i hamnar någonstans att fartyget hade 500 ton vapen och raketer ombord som var på väg till Libanon och Gaza, främst till Bisbola och Hamas. Men Israel bordade det här fartyget, tog hand om hela lasten, han visade lasten i en stor hangar, du kan ju tänka dig 500 ton, det är inte lite det som man fick fatt i. Och så visade han hur Iran hela tiden stödjer Hezbollah uppe i Libanon och Hamas som stald på Vasaremsan i deras försök att utlåna Israel. 193 så hade Israel sin första astronaut som var med en amerikansk raket upp seglade en tamtal var runt jorden men på återfärden ner till jorden igen så var det något fel på värmeskölden och den här soldaten som hette innan Ramon eh han var med i den besättningen som förr och lyckades så tragiskt hans son ville gå i pappas fotspår och bli pilot i det israeliska flygvapnet. Och eh, tyvärr så, han hette Asaf, den här grabben. Det är inte länge sedan han fick sina pilotbetyg. Han blev alltså godkänd. Han blev stridsflygare i det israeliska flygvapnet. Men nu, bara för någon vecka sedan, så... ...blöv han med sitt flygplan rakt in i en bergväg i en avancerad stiftmanöver. Så omkom han och följde sin far i fotspåren tyvärr. Jag har också i veckan som var varit uppe i Timna-parken. Där finns ju en hel del intressanta saker. Man kallar det för Salomos pelare och där finns koppargruvor som egyptierna hade på sin tid och utvann kopparur och så står det en sak som är väldigt intressant det står en extra kopia utav tabernaklet det tabernakel som Israels barn bar med sig under de 40 åren i öknen det har man alltså byggt en kopia utav och vi hade bestämt oss för att hyra en bil en dag och åka upp genom Jordandalen upp till Timna parken så att vi sker det här det sa ju det såg ju ut i verkligheten hur stor det var alla mått och allting är exakt som det är föreskrivet i boken. Det var en guidad tur och när vi kom fram till den här tälthyddan som man säger med en 10 tyg, 10 staket med sködd runt omkring med de här måtten. Så var det var en kvinna som guidade oss runt och hon ställde lite frågor, berättade om lite om arken och Hon frågade mig och då svarade jag vid tillfällen att det handlade om Yeshua HaMashiach. Och då hajade hon till och så sa hon, varför använder du det namnet? Jo, för jag tror att Jesus är judarnas messias. Du må tro hon blev väldigt glad. Det visade sig nämligen att hon och hennes man som driver... Den här tilltiden där är messianska judar. De tror på Jesus som sin messias och de tillhör en husförsamling som ligger uppe i Jötsvata några mil norr om Timnaparken. Och då guidar hon oss på ett helt annat sätt. Och jag frågade henne kan du berätta det här som du berättas för oss nu för judar som du går runt med? på det så nej nej nej nej det kan jag inte berätta därför att jag har inte upplevt att Jesus är Messias. Men vi fick en väldigt intressant genomgång utav tabernaklet med dess förum med kopparaltaret eller kopparkaret för tågning med det allra heligaste med förbundsarken där inne och så vidare. Det var oerhört intressant att få gå igenom det så fortsätter också araberna att förneka att Israel någon sin har haft i Jerusalem som huvudstad och att det har inte funnits något tempel eh som skulle bevisa att det har varit judar som har bott här och att det har funnits någon tillvädian så de fortsätter i de här eh konstiga tongångarna och eh, i en artikel här så läser jag då att eh, i den här islamska versionen då utav händelser kring ett så kallat tempel så eftersom det inte har funnits något som de säger så betyder det att kung David till exempel fanns han med som började hela föranstaltningarna till det här. Hur är det med Salomon? Var han överhuvudtaget delaktig inom byggande av något tempel? Jag säger till exempel ifrån Slamsk kollat att att moskén där på Tempelplatsen den stod där 1300 år före Salomo. Jag säger ett par tusen år före Kristus, men du som lyssnar, du vet hur säker att att den byggdes på 600-talet efter Kristus. Allt det här det förnekar man kung Davids aspirationer på att att eh, bygga templet Salomo när han genomför byggandet på eh, Zerubabel till exempel, det andra templet som byggdes efter att det första hade rivits, är det en lön det också måste vi fråga oss och framförallt så frågar man också men Jesus då, gick inte han in i något tempel, för det kan han ju inte ha gjort om det inte har stått någon tempel där så att eh, man kommer in i väldigt konstiga um, tankegångar när man förnekar det här i Jerusalem så finns det en väldigt känd byggnad som heter KFUM eller YMCA med det här kända tornet bredvid King David hotel. Det byggdes ju 1878 det här och eh eh 4 430 såvida så blev det ett välkänt landmärke eh i Jerusalem när man ser det ju från hela stan och det har ju varit ett ett så att säga samlingspunkt för olika kristna och andra religiösa rörelser man har haft det som samlingspunkt när hyra lokaler. Men det som är nytt just nu det är att nu är det en arab, en muslim som har blivit chef för hela YMCA eller KFUM här. Så nu är det en muslim som leder det här och han ska säga att omen oh, jag kommer att låta kristna också eh, vara där och alla de som vill delta i alla aska arbetet säger han. Så det verkar faktiskt som att en eh, muslimska så att säga eh, ja, det ledaren nu den nye här kommer att förändra situationen för eh, YMCA. Eh tittar också här jag har en bild framför mig. Jag ser hur araber och judar tillsammans deltar i en stor konferens. Det sker en samvaro utan människor i bön och förbön. Så det växer. Det växer verkligen det arbetet under ytan med föreningen mellan judar och araber och föreningen sker ju naturligtvis i Kristus. Det är där man pinner varandra i de här olika rötterna. Jag läser också hur det har varit eh, judiska läkare och doktorer har det varit nere i eh, i Polen. Man har varit i Auschwitz och för att studera då vad de tyska läkarna gjorde i det här koncentrationsläget med sina fångar så har man haft en minnesceremoni där. Jag ser också att Benjamin Nathanaos, hans son, har ryckt in i lumpen för att tjänstgöra. Det är tre år som en judisk pojke arbetar som militär. Det är två år vad det gäller en flicka till exempel. Men en, en grabb är alltså med där i tre år. Jag ser också att henne som Maritz kommer att starta i Isfälj en stor butik på 2000 kvadratmeter och det är för israeliska förhållanden alltså en mycket mycket stor butik och den ska dra igång nu på våren 2010 och så planerar man 2011 då öppnar man i Haifa i Petatik tra Rehovot och i Natanya så svenska företag får sin också här på den israeliska marknaden ja, hon har dyns och jag på väg hem till. Vi får se om det går att bada när jag kommer hem eller om det är dåligt väder. Det så blir roligt att komma hem nu. Gud väl segne dig som har lyssnat. Jag önskar dig Shalom och le hitra åt.